Але перестрашиться, наполягала шляхтянка. Її конче треба звідти вирятувати. Ганна все ще опиралася, що у люнці нічого не станеться. Аж один шляхтич відізвався. Е, бо то, видите, пані Єнджеєва, має втім свій інтерес, якби у люнька втопилася. Двадцять п'ять моргів грунту пішки не ходить. Але зате може бути велика біда. Тепер Ганна зміркувала, що її план викрився. Вона таки настрашилася немало. Вона раптом зібралася на плач. Та що ж я нещаслива, пораджу? Тут можна голову втратити в таким нещастю. Та хто ж її сирідку тепер порятує? І жінка стала голосити, як повмерлому. Люди, що були на обійсті Ганниного брата, повибігали на потік і стали розповідати, що Лукашева Олюнька лишилася на долині в хаті. Над потічком стояла купа людей, Межи ними Шевко і Дмитро, який щойно своїх із води повитягав. «А ну, панове каваліри, на вас тепер черга!» Звернувся Шевко до парубків, що тут стояли. «Хто відважиться піти дівчину врятувати, може ожениться з нею. Поса гарний, ніхто якось не рухався. «Хто того доконає, – сказав дарше Шевко, – дістане від мене доброго коня. Я, – зголосився Дмитро». Лебон для того, що хотів Вуйкові сподобатися, і кинувся у воду. Переплив потік, а далі став бродити пахви у воді вулицею, чіпляючись плота. За той час Олюнька била кулаками у двері, просила, плакала, а як почула, що Вуйна щораз далі відходить, вбігла до хати. Сюди стала вода підходити шпарами попід підвалини, а далі і бити до вікна. Дівчину панувала страшна смертельна тривога. Одна шибка тріснула під напором води, і вода стала туди вливатися струєю. Олюнька вилізла на піч, запхалася в самий кутик і стала в голос молитись. Вода прибувала раз більше, хата стала тріщати, вода вирвала хатні двері, а ліжко, стіл та лави плавали по хаті, даряючись то об стіни, то припічок. Олюнька зрозуміла, що доведеться їй загибати. Поки що Дмитро добрів до хати, хотів відчинити двері, але вони були замкнені. Він наблизився до вікна, і тут крізь розбиту шибку, хоч шуміла вода, почув, як Олюнька плакала. «Ану, Олюнька! Гей, Олюнька, відчиняй двері і виходь!» – кричав Дмитро під вікном. Олюнька почула голос Дмитра, злізла з печі і побрела до вікна. «Та воїна замкнула двері на замок!» – каже крізь плач. «Немає куди вийти!» «Або дай твоя воїна повісилася!» – крикнув сердито Дмитро. Він схопив обіруч за раму вікна в тім місці, де була розбита шибка, потермосив з усієї сили і вирвав вікно з рамою з віконної варцаби та шпурнов ним далеко. Вилазь, борзо! Та тут повно води, каже дівчина, я боюся. Не бійся, ходи борзенько, бо потому буде вже пізно. Олюнька стояла на лаві під вікном і перехилилася на двір. Дмитро вхопив її попід пахви, і посадив собі на плече, як дитину. «Держися цубко моєї голови і не бійся нічого». Придержуючи одною рукою Олюньку за ноги, другою чіплявся за плід і так вертався до потоку. Тут справився він так, як і першого разу, коли переносив сестру. Він набрав у себе повітря і пустився в поперек потоку. Олюнька закричала, трималася за голову Дмитра. Дмитро відгортав воду вільною рукою. Кілька хлопців скочили йому на поміч, подали йому жертку, і він виліз на берег. Тепер, сапаючи тяжко, сади волюньку на землю. Зухло з тебе, хлопче!» – каже Шавко, попліскуючи його рукою по плечі. «Видно, що в тобі шляхецька кров. Але я також слова додержу. Котрого коня собі вибереш?» «Та на що мені кінь? Що я з конем буду робити? Я за коня в воду не поліз би. Він знав дуже добре свого вуйка» і знав, що таким чином завоює собі ще більшу його ласку, а це було для нього більш варте, ніж пара коней. «Ну, як хочеш, але я слова шляхетського не цофаю», каже Шевко, «хочеш, бери, котрій тобі найліпше подобається». «У мене вуйкове добре слово більше значить, як сто цугових коней», підлещувався Дмитро. Шевко відійшов задоволений, бурмочучи собі під носом, я все кажу, що в тім хлопці пливе правдива шляхецька кров. На той жест Дмитра дивилася вся закотянська громада. І всі стали лише про те говорити. Нині був Дмитро по бічбазі героєм дня.